والله وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم و ان جعل الله الامين وعلى اله Imana i kufra i Imena imana i kufra Došao od Da govorimo O opravdanju Neznanje Pa smo rekli Da je šekoli s nama Hamdjevna Zubrahev I njegovi Potomci I oni koji što mi bili Suglasne dušenjaka ostalih u njegovom vremenu, da finisali su vrijeme prije pojave njihove dave, kad kažem pojave, znači da je nastala ta dava i prostirila se i postala poznata svar, dakle prije razviranosti, ali sam se nalazio se ja, prije razviranosti te dave, da su to vrijeme ispred njih smatrali vremenom sekre. Što znači vrijeme sekre? To je vrijeme, kad nema ima poslanika. kako? se smatrao u to vrijeme? kad je poslanik sallallahu r.a.v. došao sa Kur'anom i Allah s.a.v. ka' ila ga pošpao. je nestalo znanja, kako? Nestalo izblijedilo znanje, jel tako, i izvrišali i se pragovi poslanstva. I raširio se džemi. I neznanje. I ja ko se Kur'an učio i bio prisutan među njima, oni ga nisto razumijevali. Jer nije bilo, znači, bilo je malo, jel tako, i riješi su bili oni koji su znali da je ujasni značenja Kur'ana i zbog raširanosti Takvog, e, lokalni narjeđa koja su se priješila između ljudi i shvatanje, Kur'ana i tako dalje, rašidanosti, i kupra i džehla i tako dalje. Pa smatruo to vrijeme Ako što to vrijeme tako definišali, onda se postavlja pitanje o onima koji su življeli i umrli u svom vremenu 4. Prošli put smo, znači zaključili, nakon što smo pročitali petre i govor učenjaka, koji je skominjen ovdje. E, evo i učet. Generalno smo, znači, kao, generalni, kao nekakav generalni zaglučak, izašli sa da oni ljudi koji su vidjeli u čom vremenu petre. A zapadali su u djela širka i kofra. A zapadali su u djela širka i A zapadali su u djela širka i kofra. To, derse, dai, ovamo, tu je, da se da se da se da se da se da se da se da se da se da se Rehnira, slobodno, reći, posle deset ćemo srede dalje, da ni kao po vano iskušaj. Ne, ne moram daći raditi, da ćemo dokumentirati da A mi samo, ko se ne potrebno iskali? Naravno, posle da iskalirate to sve, završite za to gdje ste. Da ne potrebno za što govorite, to je teorija. Al vesmo da da puno ljudi ovdje se. Treba da da ćemo posti jesti nas ja. Tu ćemo Znači Šta smo rekli da ljudi koji su živjeli u vremenu cetri, živjeli u vremenu setri, u vremenu koji su učenja filesiničali kao vrijeme setri, tako? Zašto? Pored, znači nakon stanja poslanice Sulla i pored toga što je Kuran objavljen zato što su jedili tragovi poslanstva i raširili se neznanje jer, znači o, nije se raširilo nego je zahvatilo okay. skoro sve Osim rijetkih izuzetaka tako, raš, zbog raširenosti tog neznanja smatrali su to i definičali kao vrijeme setre. i ovo vrijeme petre nije specifično, ili posebno rezervisano i nevežano samo za jedan umet ili jedan narod ili za neko područje jo tako ili posebno za neko vrijeme kad god dođe do toga da tragovi poslanstva za tako izgriedi i nestane znanja i proširi se duh i na znanje i smanju će broj onih koji su e, nose sa sobom istinu i poznaju istinu to vrijeme znači totalnog znači ne, ne totalnog nego u ogromnoj većini većinskog žehla i neznanja i mraha i tane uzeti se kao vrijeme petre. Tako su ga definisali. Kad su ga tako definisali, onda, prošli put, sve što smo zaključili, jeste da onaj ko umre u vremenu te petre, šta je za njim, ne tvrdimo za njega. Ko umre u tom vremenu petre. A zapadao je u i kuka. kukata. Ovo mora dobro da se znači zapadao kad kažemo zapadao nije kao kad kažemo bio je i po svojim dijelima i svom ubježenju je li istovo? nije, kad kažemo bio je mužrik po svojim dijelima i svom ubježenju onda u svakom vremenu on je mužrik, je li tako? hoće tako da bude, tako vjeruje, je o tako? i nema, o, o njemu ne razgovaramo uopće nego govorimo o ljudima koji hoće da i vaze sime Allaho sr. kare i hoće da mu budu odane robore međutim zbog raširanosti i i zbog toga ko nema ko da ih upozori i da ih poduči i da ih opomene kako? nema ko da im ukaze zapadnu i desi im se da učine dijela širka nema Kaj je su takve? smo rekli. Ne tvrdimo. Znači, kategorično ne tvrdimo da su šta? U vas riječi. Kategorično ne tvrdimo da su u Na osnovu čega? Na osnovu haditha. prenosi Al-Astud ibn Sarija od Rasulaka. Al-Allaha alayhi wa sallam. Arba'atom. Yom al če tvorit će biti izkušali na sviđanju radžel on sam laa jesma čovjek koji je glup inaki radžel on ahmak i čovjek koji je gud radžel on haram i čovjek koji je u poznoj totjanoj starosti tako da nikt ne razumije radžel on mata simpatra i čovjek koji umri u periodu čovjek koji umri u periodu 4. Pa su poslije uh, toga uh, čitali govor u o ovom hadijisu e, i na ovaj hadijis se nadlezi uvijek sa rasprava o djeti djetka muslimana koji kao umru djetka muslimana i o djeti mušrika šta će biti čišanima, pa i mnogi učenjaši analogijom šta srstavaju kao i ove četiri kategorije koje se ovdje spomenite. Da će biti naslednjem danu šta Iskušani Da će naslednjem danu biti iskušani U nekim žedajem za sa Šta bit će Da će Allah s.a. uđe Krednje zavis da mu budu pokloni Da će biti naređeno da uđe u vasu Pa ako u nju uđu, i ona spaštanosna I tako A ako ne uđe, onda će u nju biti vašan Allah s.a. najboljena nakon toga što smo rekli da ne tvrdimo za taće znači ne, nismo isključili da su ne u vas potrebno je objasniti da ona ko obožava nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i da, da stini nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala makar bio na zemlju i makar nebo i smjesen protiv njega ništa da ukaže makar ne bi odostavljan mu nikakav doha. Da takvog, iako smo malo prije resu, da ne tvrdimo za njega da je vatri. Takvog ne smatramo šta. Ne tvrdimo za njega ni da je musliman. Pa ćemo sad za Allahovu pomoć se vratiti na govor učenja kaputom pisa. Znači, činjenje se u Sida i odstavljanje širka i poslanja raseljira i ostavranja sirta, što je vjera i vjera da samo Allah subhanahu wa ta'ala i ostavranje ibadet kabirukum min Allah subhanahu wa to je osnova svih osnova vjerovanja. I dokaz za ovu stvar je uspostavljena na na, na, na, na, na, na ljudima sinem slanjem poslanika, slanjem poslanika sallallahu sallam, i objavom Kur'ana. Znači Da se čini vada allahu Allah subhanahu wa ta'ala I da se ne drugom ima Allah subhanahu wa ta'ala Ovo je osnova svih osnova Vjerova Semi Na sve je A za je utpostavljen Dokaz slanjem Muhammada sallallahu alaihi wa sallam Kur'ana, utpostavljen je, je, je, je do Protiv ljudi što se pite, oni koji i vadaći čine Kavrojima, makar bili ne znali su, I makar bili Muta'aujilin. Što znači ovo Muta'aujilin? Makar za to imali nekakve dokaze koje su pogrešno razumjeli i izokrenuli njihova značenja da bi opravdali svoj i vadaći Kavrojima. Makar takvi bili. Oni nisu muslimani kod Šejekul Islamu Muhammadin ibn Abdul Rahaba i njegovih potamah. I to je misljenje nasvijeđeno i nastav Kristi na Šjekul Islama ibn Telini Rahmatullah i njegovu učenika imama ibn al Faimar Rahmasullah. Zato kad oni kažu da neko ima uz unanju kad govori ovi ovaj učenjači kad govori i kad kažu da, neko ima uzrok u neznanju, tako da je opravdan neznanjem u širku, je tako? Oni izuzimaju iz ovoga one koji čine i bad covering, ili ima sličnim muslimana, zato što oni kod njih nije nikako muslima, muslimana, Pa kad kažu musliman opravdan neznanjem, je tako? U nekom pitanju, je li tako? cirka onder se sigurno Ne onder si na one koji ibada cine na kaburojima jer ovakve sheh ul islamili seve rahmetullah alayh njegov učitelj sir nuqayb rahmetullah alayh i makam ibn abdullah hafizna što je njega miso smatrao glave murslimana sa teraziamo na pitane kakav je propisio ljudi prije nego što je zadivila Dava šeha Muhammad ibn al-Bullahaba Rahmatullahi alaih Propiši ljudi Koji su prije njega zivjeli, prije te dava Prije nama što je mogu biti sljedećne Onaj koji je radio po islamu I ostavio se širka Prije Radio po islamu i ostavio se širka <laughs> Šta a tako on je Zadvojeno sad musliman On je musliman Zatim Drugo stanje Onaj ko je zapadao Ovdje piše u ibadet Allahum srkanova ta'ala Međutim treba da Koji je zapadao u ibadet nekome drugom Mimo Allaha srkanova ta'ala ova je po so svojoj vanštini šta? Cilj rivala s mnom drugom ima lačno ta. On je on je taj. Ja baš ori po svom vanskom stanju šta? Kjafer među tim ono trafiko. Šta je on? Zarvo kod Allah subhanahu wa to ostavljamo. Allah subhanahu a zato što iako vidimo, čovjek šta. Šini i Ivadat <coughs> sini nekome zapravo u ivadat nekome drugo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pored toga ne tvrdimo za njega tako ostavljamo njegove unutra si pruhu. Šta je on kod Allaha Shanu wa ostavljamo Allah subhanahu wa ta'ala zbog mogućnosti da do njega nije dostao dokal. Zbog mogućnosti da do njega nije došao dokaz. Otkud ova mogućnost? Zato što govorimo o periodu petre. Zato što govorimo o periodu koje je definičano kao period petre. Zato postoji mogućnost da do njega nije došao dokaz. Zato ga šta? njegov, njegov propis ostavljamo rekućamo Allah sasana hu vatana. Pa ako umre na takvom stanu ako čovjek umre na stanju sta? da je zapadao i dešavalom se, tako da svi i bade nekom drugom ima Allah sama tara, onda nećemo za njega dijeliti sada, niti za njega klati kurbana, niti ćemo i stifar za njega činiti. niti ćemo presuditi da je očitio svoje obaveze, ispunio svoje obaveze koje je imao u islamu tako. У смеска у хадж, Iako je hadž izvršio u takvom san, iako je had obavio u takvom stanju u takvom stanu, dok je činio taj i bales neome drugo mimo Allah subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što je ostvaren исlama, ispunjavanje исlama, šarb za da ibadete koji su propisi. Da tako uslov da ibadeti budu ispravni, na tajko kad navrajamo šta je uslov za hadž od uslova je da bude čovjek musliman. A ovaj čovjek nema, nije ispunio ovaj uslov. Znači što se njegov propis smatra kod Allaha subhanahu wa taala ne biumno propis obožavamo Allaha subhanahu wa taala ne potvrđujemo ovo islam ne činimo svi kvar za njega i na ovak se način prema njegu postađa ko umre u ovom periodu prije nas živio šovjek i umro u ovom periodu a ne znamo njegovo stanje znači ovo su dvojka dosta sad jedan znamo da je ispunjavao islam klonio se širka on je musliman drugi Znamo da da je zapadao djela širka. Činio i vađe nek, još nekome imao Allaha s-Sanolah Kajana. Zal' tako? Za njega rekli smo šta? Njegov vanjsko stanjenje stanje kufra. Zal' tako? Ali, konačni sud, prepuštamo Allaho s-Sanolah Kajana. Zasto zbog mogućnosti da do njega nije došao dokaz. Jer je živio u periodu koje je Filip Sanof Albinetek treći stalj da umre u tom periodu a ne znam uopšte kako je njegovo stanje bilo ta opće kako nešto ne, ne potvrđujemo isfa jer ne znamo njegovo stanje ota zašto mu ne potvrđujemo isfa zato što nije to bila osnova kozjure u tom periodu da se možemo Muslimani. Jer da je bila osnova kod ljudi u tom periodu da su muslimani ne bi bilo vrijeme fe, petri. Otkud u vrijeme petri da su većina ljudi muslimani? Šta tako? Nesto znači nam stanje, zbog toga što je znači dio vladao džehl. To je velika mogućnost šta? I prevladala je u takvu mogućnost šta? Da je bilo činio a nepoznati kao da nećemo, ti nećemo se postaviti prema njemu kao pravom muslimanu zato što nije osnova kod tih ljudi koji su živjeli u tom periodu da su oni muslimani. Ali isto tako nećemo ga smatrati nevjernikom. Zato nećemo ga smatrati nevjernikom. To je treći član. Prvo stanje znamo da je sinja Allahu vladata Allah SWT klonio se širka muslima. Drugo stanje znamo da je zapada zapadao širka. Njegovo vanjsko stanje je stanje kufra, a tu ostavljamo o njemu Allah, kod Allah SWT zbog mogućnosti da nije do njega dokruo. Dok treće stanje, nepoznato stanje, nećemo presuditi znači da je muslima, ali nećemo ga smatrati, znači mi presuditi da je nevjerni da je ne vjeruje, jer samo neko zna Ko god bi je, tko je zna nepoznato bude u Allah subhanahu wa taala će ga uvesti u džennet, a ko bude udovici, nema, pa, neko zna to li Allah, neko zna Ako bude nevjerni, Allah subhanahu wa taala će ga uvrti u vatro, a bude nevjernih i po svojoj vanštili i po svojoj unutri E ovdje dolazimo do onoga o čemu sam prošli Ko bude nevjernik i po svojoj vanštini i po svojoj nutrinji. Znači, i cilio je u svojoj vanštini, ali je u, toj, u taj sirki tako vjerovali u svojoj nutrinji. da bude i na Naprimjer, naši ovi komunici, kako, koji su živjeli, sad nemojte ovo naši, naši kod nas živjeli. E on, sad, mi sve svojakamo, naš narod, naš Ne možete misliti da to se odnosi Našo drugo Naši ovdje živjeli, to je naši jel tako? Oni su bili oštrici po svojoj vanštini I po svojoj notreni Je tako? Oni će biti već na A oni Protiv kojih Ili do kojih nije do ova Je li protiv koje nije uspostavljen dokaz a zapadao je u šir veliki šir pa vidi kako se ovdje travi razlika između onoga koji je bio mušrik i po vanjstvini i po unutrašnjosti i onoga koji je zapadao u šir što znači on nije bio mušrik po svojoj unutrašnjosti htio je da i vada čini Allah, ali je zapadao U širk, tako? U veliki širk Mi ćemo mu Dati propis Propisa koji, o, oni koji su živjeli u vrijeme petri tako? A ako mu propis Šta smo za Ne tvrdimo da je Uvatri Ali mi imamo s njima slučaj. Znači, nije kod nas muslima nijukom slučaj. Ostavlja se, znači, Allahu sr. sr. njegov slučaj. Ja, što je na mjerni zubo da je na mjerni. Znači, ovo vanština njegova je znači kuh. Ali mm -hmm. ne tvrdimo da je u vasri zbog mogućnosti šta nije do njega mm -hmm. do kad živi u djene, ovo je, ja nisam, stvarno prejasno, ali tako? Da. Tako su imami ove rave dali propjeć ljudima u svoj vremen. I tako su suđeli po pitanju njihovih imetaka. Dakle, između ostalog vidi se njihovih konkretnih postupaka i odnosa prema ljudima koji su živjeli u periodu te petre, prije te dave, je tako? U njihovo vrijeme, da su se odnosili prema njima na tako? Šta su smatrali? Šmatrali su njihov imetak, imetak nevjernika u osnovu. U osnovu. Je tako? Idemo za to četra, dvijene četrije, da li dvijene četrije žete sa znači, zaživljavanjem dave tako, u jednom mjeru? Vidjet se poslije kad budemo čista, ali znači da su se u propisu borbe, u propisu borbe, učitku dave postavljali kao prema čajfirima u osnovi. Tako, šta to znači? Da se im prvo davu došla, dostađali i podivali. A onda, kad je dava zaživjela tako i proširila se, nisu više sve smatrali šta obavezim da da im dao, da ih prvo poževu, nego su sve što sve bi jednostavno dali zapravo da ih mogu naprti bez prezno dokođeva i najednije. to će doći. Pa sve detalje razjaviti. Znači, čitamo polako i zastanjemo na sve rijeke gdje bi se moglo desiti koglično razumijelo pokazje učenjak kako propiti da ljudiom što vrema kako da njegove metri i metri nevjernih to, to naši da i oni imaju pravo da se izmiti sede na svijetu ako im dađu i dalši propiti da. šte, nevjernih u osnovi pa što onda imaju pravo da se izmiti na svijetnicu, je tako? A zatim ko oni primi islam, primio je islam sa imetkom koji se kod njega zatekao. I on je njegov imetak. Ko prihlasi davu, je tako? Prihlasi je ovu davu i ostaje njegov imetak koji se kod njega zatekao. A nisu rekli da su oni murcezi. Nisu rekli svom narodu tad da su murcezi. Zašto? Za to, što Murtec ne naslijed ne naslji. Misi se od Murteda na sljede. I kad bi rekli, za sav taj narod, da su mu ste praktično isprovili taj govor do kraja, šancu znači, to značilo, bi značilo da su sam njihovy mijeak. Da je sad njihov mijec u njihovo vrijeme. Pripada Bejtulman Državnoj Kaški blagajni Zašto? Zato što su one Svići murcevi Čak i netak muslimana Koji su kad prihlasili Isma I njihovi netakvi pišu I pripao u državno blagajno Zašto? Zato što su ga naslijedili Od murceva Oni niste Pravo, nismo imali pravo, jel tako jer ćemo se naslje. Kači taj metak koji se začao u njegovo vrijeme sad bi bio, bio bi, zaplijen bio bi, jel tako uh, bio bi je metak državne glaga, bez mala. Zašto taki je i u rukama misana, oduzimamo bi se sve dok ne utvrdi, jel' tako da i metak koji je naslijedio da nije na srijedio oslu, da smijetak koji ima, da nije na slijedio bave ili da njegov babo nije murzet. Dokle dokaže da njegov babo nije murzet. Znači, rekli su ovaj Imeak, kod se prema Jinesku kod ljudi u to vrijeme kao prema Jamesku te aspira u Zato Zašto? Kad bi rekli da su murčeti, morali bi im sve to sa. Čerbi su pretatilo beskom malu, Čak i imetak poslije morao bi se preistivati i vidjeti šta jer naštiveriju od Morceda, ako je naslijedio od Morceda da nema pravo naslo, islo uve i to malo. Jel' tako? Jesu Nije. Nego ću rekli kao prema imetku Keafira u osnovi, pa ćemo stati. Džajs će biti da se oni iznači sebe naslijediju, a onaj koji prihvati islam, prihvati islam i onog imetka se se kod njega zateklo, njegovo je. I to je vrlo jednostavno, jednostavno. Tako su i tim putem su išli imani Dave sa svojim narodom Ne samo u Inetku, Nego i u dali i u borbi I udavi i u borbi Kako su se odnosili u i borbi Prema njima kao u kreatirima Koji su kreatiri u osnovi Jel' tako, Oni do kojih njim je došao Do kad Oni od do kojih nije došao dokaz nije im dostavljen dokaz, nisu se borili protiv njih, sve dokim nisu te dokaze do dostavljeni. Znači, nisu se borili protiv njih, sve dokaz dokaze nisu dostavljeni. Pa ako prihvati i pokoriće islanskim propisima, prihvati islana, onda zajedno stanje se gore protiv oni svedisih, je tako ako odbije, onda su se borili protiv njih kao što se borili protiv muškika. Kad Su se uvjerili da je njihova davan javna, to tako i da je opće poznata i da se raspiriva i da je ljudima poznata ono čemu oni pozivali i da se ljudima, znači dostavljeni dokazi samom njihovom davom i da su znači da dugostrajnom davom već došli do i dostavljeni preko njihovne davi, dostavljeni dokazi oko nim mjestima, oko njih nisu smatrali da im je da ih kozovu prije borbe, nisu smatrali da im je da ih pozovu prije gorbe. Pa i ovo stvar isti, isti rada. U prvom vrijeme su pođivljali i dostavljali dobro. Kad su smatrali da je davata počela uopće poznata i da su dokazi dostavljeni poslije toga nisu sebe obadađivali, nisu smatrali da je vadi, da ih pozovu prije nego ih napad, prije gorbe, da ih pozovu. كوسا دينا سفيتا انا أه... سيلو ماشي محمد بن عبد الله هذا وحميد بن ناصر رحمه الله يوتي في فيتانا اوده كازي اوتي فيتانا أو اوده عامه كازي تريسكي فيتان تريسكي فيتان كازي ono che recole u drugom rivajetu je džubbuma kablahu briše, tako, poništava ono što je prije njega. Islam briše ili poništava ono što je prije njega. Nasjeće u odnosi. Da se sa Islamom brišu, griješi, tako, prišuje se ono što je bilo prije njega. وحديثه هو قسم الكذا قال جاسم بن جوثا رضي الله عنه انا ان زمن الجاهليه كله موضوع ذا استياء وكر وجلليه كون الشره ناس صوت صوت ناس يا ترى ما na odmah, je ja tako? U Džahilijesu što je bilo Ubio ovaj, onoga, ona Onoga povrijedio i tako dalje Sad u Islamu sve to što je bilo u su se Briče Znači ta nekakva Prava jer sve to što se desilo u se i Islamom Se, i Islamom se briče Pa kaže, Vidjeli smo iz vaskego odgovora da oni koji vjeruju, mu'mini, wallahi tuhanika sallallahu alayhi wa u profanica sallallahu alayhi wa u rasulallahu alayhi wa sallam. Da ako izgovori ili učini ono što je kufr, iz nesnana, da ga ne tekstfile se dok se ne uspostavi protiv njega dokaz iz isposlanice, znači dokaz iz obja obja. Što smo vidjeli. Pa na osnovu toga pitam, dali ako Bude ubijen u ovakvom stanu. Prije nego što se pojavila ova dava Da li je njegova krv Na uduo Izvršana Znači Ili nije Znači Imamo čovjeka koji je glorio riječi kupra Ili činio djela od kupra A nije do, do njega došao do dovoljka. Ako bude ubijen u takvom sanju, je li tako? Šta je sanji? E na osnovu toga sad ćemo vidjeti šta je sanji. Da li je znaš i šta njegova krva, bespošta ne iste vršiti, ne iste uh, ili hoći. Pa kadim. Ako je kini odvijela kufra i širka zbog neznanja, ili zbog toga što nema ko da ga upozor. Ne tvrdimo da je kjate, dok se ne uspostaviti protiv njega dokaz. Ali nećemo reći ni da je Mo nego kažemo ono što je sinio je kuh. To dozvoljava i mjesta i kr. Iako jel tako, ne presuđujemo zbog toga što nije uspostavljen dokaz protiv njega. Nećete ovdje reći. Ako nije kafir, onda je musliman. Je li tako? Nećete ovdje reti, ako nije kafir, onda je musliman. Zašto? Zato što je njegovo djelo djelo suhma. Je li tako? A Spustanje suhma, je li tako? Propisa na određenu osobu. Znači pojedinačno Zasniva se na dostavljanju dokaza iz poslanska na dostavljanju dokaza iz poslanih sve iz Kur'ana i štome spominju učenjaci da ljudi koji su živjeli u fesri da će biti iskušani na studnjem danu na naro čas i nisu ih činili da nisu ih smatrali znači e, na njih puštali propit čafira niti su na njih propis Avra Prosto Avra Dobročinitelja muslimana Jel tako? Ja razum, znači nisu skuštali na njih Propis ni jedan Ni drugi, nego su smatrali Da će biti iskušani na sudnje Dan Što se tiče Ove osobe Ako bude ubijen A zatim primi islam onaj koga je ubio mi nećemo presuditi da ovaj sad Moslivan koji je primio islam, a ubio ga, jel' tako, nećemo presuditi da plaća krvarinu, je tako? Nego ćemo reći, islam mu briše sve što je bilo prije toga. Zato što je ubica ga ubio u stanju kufra. Je li tako? Ubio ga u stanju kufra, onda primio islam. A Islam sve više što bilo Prije toga A Allah s.a. najbolje zna A šta bi ovo jedno je ako bude ubijen to tako je Ako ga ubije onaj Ubije mišina Koji je bio na kofr A zatim primi islam Ako ne zatim... mišina, je Ovo je to je A šta ko ga ubije mišina Nije. Šta šta? Nije. Znači, Ako ga ubije čovjek u stanju kofr Idemo dalje ači i tako je odgovor da mm -hmm. I tako je odgovor da Nije se znači Zato su iklan više sve Što je bilo prije, prije toči Što si tiše vaših govora Znači tišanje Da li će ovog čovjeka Ovom čovjeku stvarati Koji je Ovo mučmenu šta koji je privio islam Jel kažu? Rasterečili smo ga njegovih ostija, tako, zato što Islam briši ono se je bilo krično. Ali sad, da li će nje takvom Musulmanu koji je prihvatio Islam, da li uz, znači da li će im koristiti djela dobročinstva koja je učinio i dobra djela koja je učinio prije nego je ostvario se Sada ćemo značit odgovor, znači pitanje je samo da prvo shasimo pitanje pa da onda znate što nas odgovaramo. Pitanje, da li će ovom čovjeku koji primisla sada, je tako i prihvatiti islama, koristiti njegova dobročinstva koja je cilj prije nego što je ostvario i potpunio svoj, znači ostvario počtavio, prije nego što su je prihvatio i Pa će se reći, neće se reći Za ovog čovjeka koji smo spomenuli Da je bio musliman prije toga, je tako? A kamo li da se kaže da je bio mu Nego će se reći Da je to čovjek Koji je silio Kufr Je li tako? Ili je vjerovao u nešto Od Kufra, jel tako, u stanju znanje. I u stanju Kad nije imao ko da ga opomeni pa ako je činio šta od djela dobročinstva i dobrih djela, mm. Allah wa ta'ala će ga za to nagraditi. Onda kad ispravi svoj islam. Kako ispravi? Otcavi se tih djela, cirka i kupra. Allah će ga nagraditi za dobročinstvo koje je radio. I kada u pospoli, odnosno ostvari svoj tevčin. Kao što na to upućuje hadis od Hakeb ibn Pajzama, i a svi ljudi je kaže Eslem te alama Eslefte min hajda U drugoj predaj, -a. Privio si islam Na onome što si Iza sebe ostavio Od dijela Primio si islam Na onome što si učinio Od, haj, od hajda Od dobročine Znaš to u puti? Da ima će tu nagradu Znaš za sva kada dijela je počinio. U periodu, u periodu prije nego što je pot smoši, to tako. Što se tiče hadža, što se tiče Hadža, ako je ga obavi u takvom stan nećemo mu presuditi da je neobavezan. Da nije više obavezan u Sinci. U kakvom stanu. Dok je činio cilj šir, širk. Jasmi sir, to tako. činio i Vlades Kavrovima. To tako. Činio jasniji i otvoreniji širka Nego ćemo mu narediti da ponovi hađ Zato što Ne tvrdimo da je bio musliman U tom stanju A za ispravnost hađa Je uslov da bude Musliman Pa kako ćemo reći da mu ispravan hađ A on Jel tako učinio dijela Kufra ili vjerovao u nešto što je Kufra Imao neko vjerovanje koje je u osnovu šta Kufra ali Nije ga ne tekfirimo Osim nakon što mu se iznase dokaz Pa kad se dokaz I On prizati taj dokaz Naredimo mu da ponovi Ađa davi bi sa sebe Kinuo obavezu Gdje tim Sa, sigur, sa sigurnost Znači da sigurno zna Da bi skinuo sa sebe obavezu Ađa ispravno Da Rizikov, jel tako? Nel, rizikov. Ovo je četra, jel tako? Ovo je četra. Bi za jednom glede, kada je skoci na pitanje, gledano, četra, četra, četra, je da, ne otišao je od svi toga i protektirio je. A njegovo stanje znači nije stanje nije bilo znači stanje otvoreno objasno všetka i kuhla. Zato kad smatrao i da dana smatrao znači da nije dio obaleza da ponoviš. Ali obzirom da je on sam sebi razumuje i konektira sva svoja djela, Dl. tako kao koja je počinio prije sad samo da pogodio mora se isponovati to što je Onda mi moramo doći A to je bilo znači opis na osnovu razgovora od prije i kompletno stanje njegove stvari koja nije bila situacija otvorenog znači jasnog širka i kupa i ako može znaš, je li tako? ako je neko u policiji je tako mi smatramo da je dječina je li tako dječina policaja da su međutim možda neko od njih nije je li što sam čin da je neko pozitajak nije sam počeli djelo djelo širka i kufra dok pod onom šepkom i onom uniformom on ne učini djela širka i kufra je li tako što tako znači ja sada mučem uniformu je li tako Nadje, kod nekoga nisam ja. što obučem uniformu. Ja sam rodan ušik. Nisam, no kad to još ništa ne znači. Dok, nakon toga šta, naučio je direktno to širka i kusam. Al čem sam uniformu, ovo je opasan, ala, ala, to tako. Upučio na to da šta? oni koji su pod tom uniformom, obisno, no tako, sine širka i kufra, da ćemo razumjeti, opet ne možeš za svakog pojedinca reći, ovo je, mena je zahva su na teva žena, o preznost, je li tako? Iako, je li tako? Ogromna rečina nije, sigurno i ni. ni kufra, ali kad je pojedinac prijena, zato što sama uniforma, nije sama po tebi širka i kufra, imaš obovedu, da? Zastaneš doći, uvjeriti يجب أن يكون لدينا قطاعك يجب أن يكون لدينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله De, ne. Ato, sistera, o, o, da. Final do. Kako se činta? A si. Doktoru da su nećiste, se vladanje po Allahovom zakon i sudjenje po Allahovom zakon mnogi mislije da to. Je, to, je. Je to, je toga, to je tako asrudin da to sam širk tako i kuh i svojde na to zato što najčešće spomnenje aktualno je međutim širk i kuh koji kao to ne je toga tako širom znači takozvanog islanskog svijeta znači, među onima koji se prepisuju islano je direktni šir u ibadetu u smislu dovi u smislu srbi u smislu stavaha u smislu zavjeta u smislu klanja kurbana koji se na kaburima i i to je mačno rašinio raštidano kao i obaj o kojem mi govorimo. Ovi, znači, ovdje, slučajevi koji se spomenu ovdje, odnose se odnose se prije svega na kaburove i na obožavanje kaburova, drveća, drveća, kamenja i tako dalje, koje je bilo raštidano u njihovo vrijeme, u vrijeme ove ovaj dali i njegovih nasljednika. Uz činjeni su da je u njegovo vrijeme bilo, bilo i ovih pojava. Šta? Da su mnogi tako nekih gradova ili pustinja sudili i vladali se prema svojim obi, obi I prema onome što su im naredivali njihove vođe. To su smatrali zakonom. Evo tako? Svojim poglavice naredili tak, pripogladica Na red Tako je bilo I isto je bilo kislu Međutim Za ovo suđenje Za ovo suđenje da smo da Učenjastine govore kao za I vade U dovi Žave se na mažu Prema kabrovi Zato što dola upućena nekom drugom Zato je i vade za tih koji se umije drugo nekome drugom, je tako? Zavijem, prinnošenje žrtava, kurbana, tava, sredza i tako dalje su i vadeci koji su učinjeni nekom drugom, ima Allah, i vidio se na početku da i ovi učenjaci koji spominjemo nisu smakali se mane. Dok Ibn Sejnij u svom dijelu. Minhaže srne Kaze, ima ljudi koji prihvate Islan Jel' tako? Vakje siromine naši esnemu Esnemu, šta znači esnemu? Prihvate Islan Pa tako? Prihvate Islan, se prihvate Islan? Znači ima puno ljudi koji prihvate Islan A i dalje sude po svojim obisajima i onome što im nareduje njihove goze Pa onda kaže? Ovi Iza'alakum. Oni kad saznaju kad saznaju da im je vađib da sude po onome što je Allah s.a. pa ohala sebi da i da im sude po obicajima i po onome što je naredio njim vagođe, bivaju u cakirima. Pa ovaj kao ove koji koji se čini na kabutem, o no tako? Nego nakon što saznaj pa u halale onda kaže divaj šatr odak šatr o no tako? ka u i o no tako? I kad se kao i bade učinje nekome drugom ima Allah s. k.a.a. onda je i uzlogi izljev, Ali, vidimo da nije znači, e, učenjaki, nije se iznutenje ovdje, konkretno u ovom navodu koji se spomenuo, nije se tunio prema tome, kao prema onima koji čine izgledati za kratno. Nego je rekao da su časili nakon što saznanje. Ovo ja često i između osobe i kao dokaz da sa Osnova vjeru je. Znači nije Šta Nije ošto ubi A sad Jer ne bi bilo nikakve Da su keateri Kao što su i ali koji vade Čini je kao brojima Keateri i, i prije tako ovaj, je na to to se da da kao da se vidi to se da videlo tu spojen sa taj ruk teni smatram mo se na Allah najlepije je svema drugi na voda došao po se da na drugi na voda podići hoji smena ka došao do se do Allah malo samo samo to to da se je da se to da pošto da možete da se tu a salvo da dor aqui, e agora está na porta de sul. É o Tomás de Oliveira. A família fez os esforços, estádnhe, nos transporta gas mês. E é só com os a minha filha a sufra muito. Os fortes todas os outros, na força, na força e da água. E nem o nem o Znači, vi morate shvatiti da mi čučavamo cilu. Ja sam pročitao Znači, ja sam pročitao ono što piši, je tako? Kad dođu općenici izražili, dođu općenici izražili dođu općenici govor, ovako, kako je došlo, tako? Kad dođe općenici govor učenjaka ovako, kako je došlo ovdje sad da nećemo se nakon što, osim ovaj, nakon donosenja dokaze, je li tako? Onda se razdvaja, tako? I onda se sva onako kako smo prije govorili i naučili Da onaj koji čini Veliki širp, tako Da on on njegovajsko stanje Širk i kuhat Ali ovdje govorimo O posebnom stanju O ljudima koji su živjeli u vrijeme I zato ne spustamo na njega Propis pogotovo što su prije živjeli i Umrli tako? Pa Švatite ovaj dio Znači, i švatite da čitamo Krivu, znači, da se držimo Teksta u knjigu I da se to odnosi na, na ovaj period Mi smo udalili Procesu Srimana, je Jer je njegov vanjstvo stavljanje šta? Kuhno. Ali ostavljamo Mogućnost, uzdržavamo se Da govorimo o tome O kazni Zato što nismo nikako mogućnosti Da ga kažemo, ni da nosudimo što je sve umroo Otišće od tabinale, ostaje samo pitanje šta je na njih reći E to, prekuštavno, vla sanotela, zbog čega? Zbog mogućnosti da mu nije dostavljen dokaj. Još jednom ponavno. to što pričaš sad kroz pitanje Znači, to što pričaš sad kroz ko je priča o Mošliku koji cini cirk i kuf i mi ga gledamo, živi, povoda, po zemlji. A mi pričamo o duđima koji su živjeli u vranu sve tre i Kako da mu sad pužimo, da ga privodimo sam da mu iznosimo dokaz Kad Zataš, Zato morate shvatiti da čitamo knjigu i slušati naslove i poglavlja koja čitam Znači, dakle, pa ako si malo govor sada upla ako znaš pri naučio i sva znanje sve na onom filmu se ali se dobro Allah da da nagradi te i tvoju put bio hrava pa sam rekao, kad je svijekolik van mogu reći za period prije onej samo davi, nakon što je dava postala ovce poznata da je to vrijeme sestre, i ja kažem ono cistno vrijeme, vrijeme sestre. ali tako Allah najbolje zna ovo sad ovo sad vrijeme je to je sad kitanijski hada proćene koliko je ova dava postala poznata ima jedna stvar koja može zavarati ova dana je postala poznata po svom nekom imidu. Međutim je i dalje ostala nepoznata po, svojo, po svom suštinskom sadržaju. Prema tome, kad postane je poznata po svom suštinskom sadržaju, prestat će vrijeme. Petre, jer je time već šta dokaz dostavljena. Jeste napravljena. Ona je poznata, ima i sam neke vradunje, ne zna ga abije. Ali ljudi ne znaju za kada da, da znači, do koji se trebaju da to a nisu odradili. Oni su vođe, ja, vođe, oni odradili. Oni su odgri, jesu. Jesu odradili, znači, sve odradili, oni su sve odjasnili, kada na pruž stran, cijelo prikupa sve ostalo je. Sad, dobro. <hlas> naštveno su tole zdave kako će da budemo sam ja i da mi Allah Allah da da budući počela mi ljudi pozivamo a najviše pozivamo one koji zapadaju u djela širka i, i kufra o oni koji činje dijela širka i kufra kod nas šta šta je jasno očitog dijela širka i kufra i ovdje morate napraviti razliku između jasnog očitog dijela širka i kufra i između dijela koja nisu dječno sama počet širki kufra ali će zovesti je tako je nužno čovjek u da učini srk Kao ova uniforma malo od mamala Ili, neće nužno, ali presežno. Ili, će iz tog dijela posvije šta? Ili proizvilazi nužno, proizvilazi sa srk i kuh? Pa kad čovjek vidi šta proizvilazi, možda će se vrataći i Je to. Jeste mi rodovali? Znači, ne govorimo o tijim stvarima nego o direktnim dijelima širske na Naprimjer Vlada ima Allahu zakona, politika uđe u Parlament za na Ustav. Je li tako? Saborski Ustav. To je direktno dijelo širske kupe, jel'tako? Sakva djela su učili za naske šteafir, tako I odnosimo se prema njemu kao prema šiafiru u smislu propisa, je li tako? Ne idemo od njega mjestu, tako, e, nećemo klanja zanim nije od njega, nego mjesto koje on zakljuje. Ne da se smije. <griže> e, to bi životinje koje on zakljuje. Moram zaključiti. Da... Znači, <griže> izgledne riječi, nije imalo skrati. Moram zve iz detaljta. Znači, ne jedemo meso od životinje koju je on zaklao, iako je ona u osnovi havava. Znači, sada. Dobro. Znači, i tako drugi propise, znači, ona sam se promjenom kao prema, kao što ne znači da je prestala da Dava. Da. Jo je dava, dava, dostałem dokaz za 100 puta. Jo tako 100 puta odješavanje, pozivanje, pozivanje. Zašto? Zato što nije počela bot. I što je dijagnostavala priroda stvari. Ništa iskonsruirana ne treba tu da bude namješteno na tejnu i nešto na faser. Normalno, o tako? Zato što mnogi potpuju pitanje vazbunjene, o tako? O tako? O tako? Jer... Dodi i dođu situaciju da... da, da mm. Naprimjer, prvo što stuju, o Ibrahima alaihi i poslali ihme je da se odrekli svoj gnači I to je prvo i zadnje što, što. A da uzmom učak vidjeli da je bravim ali je Prvo se svojom bavi uštivo obraći Ja, Ede, ja, Ede U oči tamo u celama gdje Pa onda se na da je na kraju što postane jasno tako Onda tako došlo do odrisanja Došlo do odrisanja i tako da, mnogi ovi probušći odričani prijateljovanje mnogi ove stvari kojima govorim, žajista puno ljudi nema sluha za te stvari i puno ljudi je u velikoj opasnosti za to u sve pogrešno sva sva je li tako, sva što govorimo o odričanju, je i o prijateljovom odričanju od čafira i muštika je je li tako? A prijateljevanje sa čafirima i mušišima. Na njihovom sirku i kufru Protiv mušlimana je Izvodim izvjede Jer sirk, je li tako? Ima ljudi koji strasaju samo ove ovaj dvije stvari Da postoje na dunjavu Im se odreku Ili je prijatelj? Pa se nije odreku, je prijatelj. Prijatelj. a je a dunjavnik nije pravi. Između odrićanje i prijateljevanje ima Puro Puro pun šteteljica Ili šteteljica Je li tako? Pa, pa neko može da se nije odreku Je li tako? je Da prijatelješ pod sa Da tako? To je što prijatelj vanje, ali nije prijatelj vanje ko izvodi izviri. Prijatelj vanje ko izvodi izviri prijateljstvo teatira, je tako, protiv i pomaganjem mušlika protiv mušlimana, je li i u, u, u slučaju direktan dokaz zadovoljstva ta širkom i kufrom nasprav Islama jer sada će to sa tomu neštojati proti muslima, sada je ćemo jesmo razovi znači, to su te neke krajnosti ali inša Allah, inša Allah uporni učenjim i stalnim ponavljanim ovih propisa i napominjanjem inša Allah to se sve slesti pa će se sve to razpredoviti a pogotovu znači u atmosferi a, povjerenja i postefenog učenja, jel tako u atmosferi da ne mislite da neko pokušava da samo manipuliše ili nešto drugo da će da se sačuvati od dvojnih grešaka u koje su zapali oni koji škrljaju i kao popagaj ponavljaju za određeni ljudima koji su zalutali koji su noćani molim Allaha da na srcu od srca će žarno, molim Allaha da na srcu na isklju na travom puču molim Allaha da ujedini naša šrća na isklju zajse je on moćan da sve urađi. Molim vam što sam Da nam u Kabuli ove dove. da nam u Kabuli sredašnje cijelo. I da nam stavi na vagu dobri dijel. I da ga učinju dijelom u njegovo ime. Od dijela koje su iskreno učinjena u njegovo ime. Od dijela koje ono na nam Moli vallaha srlalva, da nasljene su vodih ljepa, da jihnev, i tinaše dvodati, da pomožni zvodati vodati suje vodati. Moli vallaha srlalva, da pomožni, da vraci mjeghidi, koji se borinu allahu uvod. Da vrda suje pomoži kovje, da nasljene suje mjeghidi, da koji se allahu da povodati, da povodati, da povodati, da povodati, da povodati, da Da povodati, da ra ilahinallahu, da srlalama, šarija, da volevo la stanna della camera che ho voluto che fosse un po' più secca dietro per da così ho dato il sanno che non ha la maderna nella sella tutto che doveva essere a schiera per